Дякуй богові і долі, що живий лишився, та міг би теж отут на лавці. Сквери кура стає похмурим, холодним, навіть ворожим. Додому, тільки додому. Вечір спершу запалив у небі поодинокі зірочки, потім спустився на землю і увімкнув цілі рої ліхтарів. Сьогодні він був тихий, добре прогрітий сонячним днем, пахнув яблуками, грушами, динями, звезеними до Києва з усіх усюд. Кафе «Георг» сяїло гірляндами різноколірних лампочок. Тут пахло інакше, точніше, смерділо, як на мене тхнуло торф'яним болотом. Якось ще солдатом я вліз був у таке багнище, і якби не Сергій Соловей, котрий просягнув мені зламний стовбурець осики, певне, там би і зостався. Відтоді тухлий огидний запах трясовини вчувається мені коли стикаюся з чимось неприємним і небезпечним, він з'являється як попередження за старого, будь пильним, один необачний крок і по тобі лише бульки підуть. Булюк я не хотів, а тому під куполи, розмальовані яскравими хвилястими смугами, не пішов. Напевно ж, серед цього сизго димовища. П'яних крикливих голосів дзенькоту, склянок і порожніх пляшок, сидять ті, котрі бачили пана письменник. Візьми якийсь шарпак та й пригадає здуру мою фізію. Доводь тоді цим ланцям, що ти справжній письменник Павло Торяник, а не Джек Потрошитель. Ніби прогулюючись, я обійшов на мед. Поза стилюю по боках просунові стіни з аркоподібними вікнами, в яких замість скла тонкі поліетиленові плівки. Вони вже сірі від пилу, але розгледіти, що діється всередині кафе, що можна. Зупинився біля одного з стильних вікон і, роззирнувшись, чи немає нікого поблизу, Поглянув через поліетилену самогущу гадючника. Мою увагу перевернув плечистий чолов'яга в легкому світлокоричному піджаку і тільнясці. Нахиливши велику, короткострижену лобасту голову, він щось сердито розказував компанії, що зібралася за його столом. Здавалося, у нього зараз з'являться роги, він зірветься з місця навіженим богоєм щоб буцити і штрикати усіх підряд. «Мореман», – вирішив я, – більше тільняшок тут не видно, але чому він у кафе, коли вбито брата? Заливає гори? Сильний штурхан у плече, і я мало не продіряв носом вікноплівку. «Що, падло, видивляєшся!» Повернувшись, я відсахнувся і притулився спиною до парусинової стіни. Ведмідь? Ні! Скоріше голова собаки чав-чав! Усе в ній вогнисто руде, густий, скошлений чуб, борода, товсто щоки покрите суцільним ластовиним обличчя, крізь вузькі щелини опухлих побік жовтим полиском бликують злі очиці. Справжній писи головець! аж похолов я. Казав тобі, почувся з боку хриплий голос, «Швендє тут якийсь подозрітільний, щось винюхає паскуда. Може, це він, а?» «Сі часу знаємо», загуркотів своїм басом писиголовець і вхопив мене з рукав сорочки. «Стоять, сопля! Що ти тут дєлаєш? Ану, отвічай!» Він так шарпунув мене з рукав, що шов на плечі, тріснув і розійшовся. «Оглох, чи, може, в морду хочеш?»